«Так, присягаюсь». Їх звільнили з-під варти, і вони почали шукуватися у дорогу на Азію. Сподівання на те, що після року вони будуть вільні, надихнуло у них нове життя. Щось знову було попереду, але шлях мав бути довгий і значно довший, ніж чекалося». Ось і зараз, як тоді, він дивився у воду. Це було озеро. Вода не протікала вперед, стояла на місці, лише безкрайній степ, як величезне море, крізь яке треба проплисти, щоб дістатись мети. А чи вдасться? Скільки разів уже доля давала йому надію, скільки разів мета здавалась ось ось поряд, та враз виростало щось нове і відкидало його геть у новий вихор. І все треба було починати знову. Довгий шлях без перерви. Шлях до самого себе. Неймовірним іноді, здавалося Данилові, те, що він пережив уже. Неймовірним і те, що переживає зараз, як смерть Асана Жірау, як те, що повинні вони були із юним Кипчаком, таки добратися до війська Касим Султана і лише звідти він знову виконуватиме свій важкий шлях до вічної, поки він живий мети до самого себе, яким він може бути тільки там, на запорожжі. Він почував, що вже годин рушати в дорогу. Навіть мусить, бо час минає напорожньо. І те, що скоїлось нині в аулі, лише наголошувало, що зараз, що треба їм збратися у путь. Він підвівся і важко зітхнув, повів плечима, трохи кольнуло у правому боці, але то вже майже минуло. Сила повернулась до нього. Коли Данило прийшов до юрти, кипчак спав, згорнувшись у кошму з головою. І Данилович не вперше за весь час подумав, як важко зараз цьому хлопцеві, як важко було усе це бачити, розуміти і не мати змоги нічим зарадити, як важко осягати, що твої ж земляки, твої близькі, це не щось одноістотне, суцільно громадське, а моторошний клубок, у якому переплутується вічна суперечність між силою і правдою, між владою і порядністю, між багатством і добротою, людяністю. І шкода йому стало, дуже шкода цього хлопця. Що таке він вже знав, мусив пережити, що з таким зіткнувся вже давно, а це лише уперше. Може, і раніше бачив, але так, напевне, вперше, як птах із пораненим крилом, Хоч літати може, але боляче і судомно. Та ще коли воно заживе, те крило, коли – невідомо. А він, Данило, де його крила? Які вони вже перебиті, переламані? Як це він ще й досі живий, ще й досі літає і літатиме? Так, літатиме завжди. Але доки… Не перестане битися серце, він не літатиме. Айдар був хмурий уранці і мовчав довго. Аж по сніданкові вийшов з Данилом із юрти і тоді спитав. «Як ти?» «Можна вибиратися?» Зрозумів питання Данило. «Гадаю, що зможу подорожувати далі. Та й час минає. Тоді їдемо звідси. Сьогодні ж негайно. Гаразд». Старішина Аулу проводжав їх. Перед дорогою усілись вони у його юрті, і він сказав, «Вибачте, гості, але коня вам іншого дати не зможемо. Аул у нас небагатий, усе на рахунку, та й господарство у нас інше. Ви бачите, дякуємо, Сулеймане Ага» сказав Айдар. «Дякуємо за гостинність, за допомогу, за все, що ви для нас зробили. Ми вже готові у дорогу. Тут і так недалеко. Ми ж і самі казали, що війська, як Асим Султана, за словами вожака, той банди стоїть звідси у двох днях ходу на коні. А з одним конем, то нехай це навіть чотири дні, і невелика біда, а там, мій батько, там нас приймуть і все буде гаразд. Так що дякуємо ще раз, і нехай вам Аллах віддячить за вашу роботу і за вашу доброту до нас».